Eta segitzen dugu gure kronikalariarekin, irait, Zofia hori atxaldeon. Atxaldeon. Eta, bon, usaian batzutan, urtean zehar erranginuan, eh? izango ditugu batzutan binaka, irunaka izanen zira, bakarrik zira. Bai, zurekin ara ere. Bai, bai, bai, <laughs> Eta ba, aktualitatean egonen eh, gira, ega da asteburuntako irudiak eh, beriz gogoan ditugu, eh, usta zaila izango dela ere guretzat ikusle gisa eta urrun gertatu balin bada ere, urbiltzen ditzen gira hortaz, eh, Katalunian eh, igandean eh, izan den referenduma, eta Espainiak eh, poliziak eh, nola kudeatu duen hori kudeatu uh, bai, bon. kude uh, bai. Irunikoa da pixka bat, baan uh, bere manan bai halaeren kudeatu du hori ofizialki hori gaiten dute alta, uh, bai hori da. Mm. Bai, ki, eta ki importantea da. Guka aipatuna ginena zen, poliziaren indarkeria uh, jasanduten uh, pertsonena eta uh, poliziaren indarkeriak dituen ondorioak pertsonengan, badira zauri zuzenak, bai ikusi dira zakit 800-etorri osoaulitu izan dira. Ez da gutxi hala ere eta uh, bada zauri fisikoarena, xikitak ikusten dena, hoiek dira, eh, nere uste 800ak fisikoak. Bai. Zen da direnak, nire ustez milaka eta milaka kondatuko dira eta mm. segurazki ere kataluñatik kampo uh, jende initzun kitu haizan da ere uh, irudio horien aintzinean eta horrek uh, traumatismo bat usten du uh, argita garbi. Mm. Horri da, uh, traumatismo fizikoarena garantzitsua da. Uh, bo, dena da, den traumatismo fizikoa ukan haintzik ur psikologikoa ere ukango dute. Uh, bo, harri ba, zirelarrik uh, babesten zure boskalekua hori baita hori gertatu. Boskatzeko uh, uh, gunearen dezhegitera eta baitzen polizia. Uh, jadaniek bortitza da, ikusten dira iruditan, eh? uh, jendean igarrez, bere kutsa txikitzen eta poliziak tiratzen, deia horrek logika batzu uh, zapusten ditu. Bai, gainera jende horrek, uh, ez zuen deus geizki egiten, no? Jende hori joanazen uh, bozkatzerat, uh, bozkatzea da justuki uh, demokrazian uh, den uh, elementu uh, garrantzitsuena, eh? erabakitzeko esku bidearen uh,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 egiteko manera hori. Mm. Eta hori da, azken fina neretzat traumatismo psikologiko lagiena, da nola uh, zerbait geizkia egiten ez dudalarik eta uh, bortizkeria pairatzen dudalarik nola hori, estadoek uh, eta inguruko uh, uh, demokrata hundi horiek, nola hori justifikatzena aldote. Hori... Uh, Ilegaltasuna, ez? Hori zen azkenan bai, bai oinagia... Legeak uh, aldatzen dira? Espainiak estatuarenak... Eta estatu espainolean eta konstituzioa eta hori dute intzenan ezartzen horiek biztanera. Begizetortzekoa poliziaren bortizkeriarat uh, uh, zelan SECEC ez du justtifikatzen baizkeia hori eta inu gutio ikusi dugun portizkioria hori ajunt basakeria dena ah, ikusten dira irudi batzu nuen hain erotuak diren polizia horiek nuen ohartu gabe beste polizia bat jotzen ere mm. Ajunt sartuak direlako jotzearen ah, gauza hortan, ez dira oartzen ere noch jotzen duten, izan auge bat emate bat za ah bat gazte bat edo no eta jostuki hoen artean ere jotzen ari dira bata besteari jotzen dituztezu hiltzaileak jotze, Ajunt... Baxakerian sartuak zidean, gero, uh, ikusi behar da ze motatan atxikiak izan diren, eh, itxasuntzi batean barnean sarturik, pentsatzen dut kondizionatuak uh, direla ere, uh, olako erokerietan sartzeko, zenta, hoiek ere pertsuna humano batzuk dira, zaila da imaginatzea, um, hoiek uh, ere uh, landiegean txenditu direla hola ere reakzionatzeko ez da irudiak ez dute hori erakusten A, behin, behiz irudiak erakusten dute jendea uh, botzkatzan ari goxoki eta irudiak erakusten dute polizia horien kontra uh, bortizki uh, ari direla ez mm. uh, right. e, da besterik agertzen irudietan ega da irudi bat ikusten delarik ikusten da bakerik uh, karga batean amar baino gehi gehiudirela eta egiten dugumezela fitsikoak mm. eta psikolozikoak hainitz Baitz gehiago dira eta etiko dira eta ondorio psikologikoak beraz zagi zitenak dira. Bai ondorio ohiak dira zuzenean. Um... Uh, beraz psikologiari lotuak depresioa uh, konfianza, bereganako konfianzaren galtzearena uh, angostiak, uh, justuki, belduak uh, jikaratateratzekoa, uh, goxafobia adibidez uh, izaiten alda ere gaizki loegitearen beraz insomniak eta horrek dituen eraginak uh, akiduraren instalatzea ez gehiago lanerat uh, joaitea uh, gaizki loiten bada akidura instalatzea uh, eta eta um, Uh, depresio biziki grabeak eta biziki urundioetan aldirenak uh, buruaz, uh, beren buruaz beste egiteko ahiskorrekin, uh, justuki gainera uh, badelarik sentimentu hori nun uh, errekonozimendu hori ez den, biktimaren errekonozimendu hori ez den eta behar ezkoa da hori, berri zeraikitzeko ikitzeko eta berriz konfiantza hartzeko uh, uh, beregan. Mm. Eta beraz bai, traumatismo psikologikoak bisiki lahiak uh, dira. Mm. Hai, zenta kolpe bat biltzen uzularik, askarki manzon uh, matraka kolpe bat edo... Horrek uh, ere, eh, usten alditu, izaiten alda marka bat baina izaiten alda ere, adibidez, begi bat galtzen duen arentzat, uh, fisikoki, uh, betirako duen marka bat da. Eta hori berda asumitu. Asumitu egna idut, berda on hartu betirako dela, eta betirako hor dela, uh, gertaera horren, uh, oroitzapena, marka hor delako. Hmm. Eta, eta bakarrik fisikoan gertatzenelarik helarik kolpe bat biltzen musularik, zakit... Um... Horek dira traumatismo fisiko batzu, berri zeldoza izkizunak, zakit hamez gaiztuak haipatzen zenituen, kontutan hartu gabe, eh, polizia dela edo, bakarrik gorputzean eh, senditzearena, hori gorputzeko... Gero denak dezberdinak gira, hori nahin mm. zinan, baina bai fizikokie usten duena minorek... Uh, Oroitzapenean da. Oroitzapenean markatuara bai biztan dena. gero denak dezberdinak gira, bat zuentzat berriz ginen da. Adibidez, behin batzuek uh, uh, mino gen ez ukaiteko uh, plantan ez ariko dituzte mekanismo defensibo batzuk. Batzuentzat adibidez zaiten alda, uh, polizia ikusiko duen aldi oro uh, be jetiratuko da, belduhtuko da, ortaz oh, belduh izanen delako. Edo beste batzuentzat, uxuna uh, gozoetan alda, nun pentsatuko duten, be hori gertatu zait kampuan, beraz ez nezgeago kampora aterako, eta beti, beti etxean egongo da bizirik.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 eta izan, dir, izan godira segur da, izan uh, biziki eldu, eldu, eta aukhen eta aukak txikiek hori ikusten dutelarik, pentsa hon ditzen zer uh, fobiak uh, garatzen aldituzten, zer nolako uh, portaerak, uh, zer nolako Eta zagnolako konfiantza falta, beraz. Eta hori, uh, ahunt desmachia gariada, eh, personalitate bat entzat. Agertzen dena, lera hori irudioietan, uh, elkartasuna, lera bortizkeria hori momentuan Bai, elkartasuna jendaren artean uh, bortizkeria hori auge egiteko, eta jostuki uh, nere ustez marka psikoloziko horietan hori uh, girelako, uh, uh, nere ustez batzuentzat ere horrek, uh, traumatismo fiziko psikologiko negatiboaren gaina hartuko du eh, elkartasun eta ikusten eta senditzen zen ajotasun hori joztuki eh, eh, egun biziki berezia izan erako eta nere ustez eh, egun horretan eh, naiz eta momentu eh, bereziak zailak bizi izan nere ustez ajotasun eta elkartasun eta maitasun gain gaina hartuko du eta jendearen egiparazio edo jendearen <coughs> sendatze horretan horiek gaina hartuko du eta azken finan egun horretaz jendeak hori atxikiko du Eta hori behargik bada eta hori uh, katalanek giki erakutsi dute eta iruditan egia da hori uh, uh, poza horzen jearen poza auxana, jotasuna el kaktasuna maiitasuna azen itusi uh, horiek ok ziren, baan politoriek ere eta nire ustez jendearen oro hitzapenan, hori geldituko da ere, eta horrek gaina hartuko du, eta horrek... Gaina ez dakit, me... Batzuentzat, balantzean, hori da, balantzean, gaina hartzen alko luke batzuentzat, hori da, eta horrek lortuko du, uh, egun hojen, horretzapen um, txaha politagotzen. Eta hai, hai. batzu, horrekkin, edo ustez, uh, uh, senda, sendatu, edo zakit sendatu egeiten aldean, baina horrekkin loktuko dute, joztuki, uh, uh, bolta hori emaiten. Mhm. Mm Bai, bai. Ez ezagunen arteko elkartasun bat ere sortu baita, hor momentu orkta, bai, bai. uh, ikusten den iruteta. Bata bestea babestearena, eta hori zagutu ez, laguna izan ez, aukak, gazteak, gizonak denak. Mm -hmm. Elgajekin, bortizkeriaren hain zinan, eta nire horiek batzuek hori atxikiko dute buruan, eta hain iza. Mm -hmm. Eta egia da kanpotik begiratzean, uh, Nik ere, e, gara, e, irudio jai, e, garrantzia ondia mandia, eta pentsatzen dut justuki e, momentu batean e, mosobati nola guardia zibilak e, e, bortizki e, erantzuten dion, eta azken finan, hor inguruan zen jendeak, babesten du, e, bere polisiak alataran hori, eta hori irudia e, bon, bereziada. bereziada, bereziada, eta nere ustez poliziaren polizia katalanaren buruan zerbait ere du hmm. ikustea, uh, gizarteak babesten zuela, eta azken finan, uh, likuainitzetan ikusi da hori. Hori ezut pentsatzen adibidez Euskal Egean, hmm. batez ikusiko dugunik, baina, bo, ba, hori historiak jango du. <laughs> Berrizitzuliko gira pertsona ondolioer pertsonaiekiko, baina, uh, Poliziakola erreakzionatzen duelarik, e, behi justuki olako ekintza bati, zenitzen da ere estatua, zen da polizia e, estatuaren indak zuzena da, estatuare galdua dela, ez dela beste manerarik kontrolatzeko eta lortzeko bere helburua, polizia bota bere indakak bakarrak hor baititu, eta be behondurioa da, jotzen hasten direla, eta hortan ez dela mugarik. E, Ez amugarik, mugarik... eta gainera uh, eskertua du eskertzen du gero Espainiako Gobernuak yeah. bere polizia hori kudeatzea gatik yeah. beraz, pentsa biktimak izan direnen entzat uh, bat zoek uh, ferne fizikoki, uh, trauma hundiak ukan dituzte, begi bat galdu behatza kautxi, uh, bon, denetarik ebe hori uh, uh, nola estadoak aintzinean bere rantzuna du polizia eskertzen dut hori egitea gatik pentsa biktimaren entzat Zer nolako uh, uh, sentimentua usten duen, diakinik eta bera ek, egiten zuen gauza baka jasen, boskatzea. Hortan uh, gertzena poliziaren indarkeriaren ondorioa, uh, fisikoa eta morala, eta horren uh, uh, e, rekonozitze ezak. Bait uh, justuki instituzionaletik, hor uh, mm. espainako gobernuak ez du beraz ikusten bortizkeria, ez du onartzen ofizialki bere polizia bortitza izan yes, dela eta da justifikatzen du? Eta uh, horrek dituen ondorioak uh, ba, biktin mekiko ez dira biktima batzu Ez, yes. merezidute Eta krimen edo delito bat egiten ari ziren, beraz zigortu uh, dituzte, Hala, ez da erudunak ziren bai? Erudunak eta kolpeak eta beraz uh, traumatismoak hoien uh, gainean dira, nola egiten da horren ondutik? Uh, konfianza nun da? Ez, konfianza nora nora nire ustez da. galtzen da. Hor, gehien bat uh, uh, sartzen dena kondutan el eh, el eta elkartasuna. Bata bestearekiko elkartasuna eta ege hori gizartean atxemaitea, azken finean eta ondokoetan, eta ez instituzioetatik uh, deusitxoitea. Maleruski hola uh, da eta ala izanen da eta nire ustez justuki kataluniako goberdia horrek Nero ustez, hori kondutan hartuko du, eta espero dut zerbait martsan ezagiko duela, zenta atraumatismoa undiak izan dira, eta hori nero ustez uh, ango uh, gobernuak uh, kondutan hartuko du. Horrekin bukatzen dugu gorko, iraitz uh, Sofia horre emilesker izan nunchan. Ba Bai, berdin.